Hey, hey buddy. <laughs> vi är tillbaka Spelkraschen episod 5 Ja, yeah, tog inte sju veckor denna gången uh, Nej, <laughs> precis Det har gått uh, två, tre veckor oh. uh, Och uh, ja, innan vi sätter igång Så har vi ett lite annonsering oh. uh, Vi har blivit erbjudna Att delta i en charity livestream Level Up Sweden det Som är Ja, är... oh. uh, det är en charity livestream man, Vi kommer vara där Den 26 maj Mellan 15 till 17. Just det. Så Och 3 till 5 på eftermiddagen. Fredagen den 24. 26. Ska vi ha om vi ska spela eller blir det en surprise? Uh, jag tror att vi ska spela blir det lite av en surprise. Ni yes. kanske kan gå in på Levelups uh, Facebook-sida. Mm. Uh, jag vet inte om de har en hemsida. Jag menar riktigt. Uh,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 Mm. Uh, och jag har också spelat lite av Dishonored 2. Det är lite sent ute, men... Mm. No shit. Uh, och uh, sen har jag spelat mycket Wall of Warcraft sen senaste tiden. Mycket. Uh, väldigt mycket. Mm. Så att... Um, ja. det, jag, kan, jag behöver nog inte prata så mycket om Wall of Warcraft riktigt, men... Uh, vi kan ju börja med Horizon Zero Dawn. Yes. Och det är uh, helt otroligt. Man spelar alltså en... Um, det är Open World. Mm. Uh, jag antar att det är RPG ja uh, och uh, man är helt enkelt i fram långt in i framtiden, tusen år in i framtiden. Jag tror jag pr pratade om det så här lite grann här förra gången. Uh, och uh, då är det så att man uh, ja helt enkelt, uh, jag har spelat lite olika. Jag har spelat uh, Horizon Zero Dawn uh, och jag har också spelat uh, Dishonored 2. Mm. Eh, och så har jag spelat väldigt mycket eh, All of Warcraft <går> de här <går> veckorna. Eh, men eh, ja, vi kan väl börja med Horizon. Ja, yeah, kan vi. Jag eh, har ju... Eh, ja Jag vet inte hur mycket du har spelat Jag har, ja, har nästan inte spelat något. Nej, eh, du har tittat på lite grann när jag har nej. spelat. Eh, har jag sett, eller har jag märkt? <går> <går> <går> nej, men, du har <går> ja. ju ah, bara tittat på lite grann. Um, och uh, ja, alltså det vi kan börja säga är att grafiken är helt fantastisk nej, nej. ljuvlig, ja det är helt otroligt det är alltså, bara skönt att kolla på liksom ja, och all motion, allting i spelet allting som rör sig, allting är helt fantastiskt alltså de har gjort det så bra, animationen är fruktansvärt bra alltså vinden som kommer i träden när solen går upp, alltså alla animationer är, liksom, det är helt fantastiskt att titta på detta spelet, så det är ju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 Man kan nämligen rida i spelet och eh, då är det ju precis som i ja, till exempel Skyrim eh, och då, då är det liksom i Skyrim, om man jämför med Skyrim så var det så här man kunde man kan ju typ... Du kunde bestiga Mount Everest. Ja, man kunde ju liksom gå upp för väggar som var ja, 80 grader och ja. vad det är, ja. Så att, eh, men så, riktigt så är det ju inte eh, i Horizon. Men man kan fortfarande hoppa över stenar och såna, lite större stenar och sånt så det är fortfarande en så här känsla av att det flyter på. Yeah. Men man, jag har märkt att ibland när det är så här klippavsatser och lite sådana saker så vill inte hästen riktigt alltså jag kan Aha. inte springa ut från ett stup liksom, med yeah. hästen. Eh, så man har inte full kontroll på vad hästen gör. Så ibland så ifall jag ska, jag, säga att jag bara ska hoppa ner en halv meter med hästen yeah. då bara stannar han upp liksom, och bara nej, inte nu liksom. Mm.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 som är helt brun liksom, för att allting har rostat. Och så bara ser man liksom sån här, hur bi bilar och sådana saker som mm. har krympt och, och sådana <laughs> saker. Eh, så, och eh, det är ju det här konceptet att det, det är långt efter en apokalyps. Och jag tycker om det väldigt mycket för att man får den här känslan av, att man får nästan en nostalgikänsla som att den, det vi lever idag kommer att ta slut. Mm. Och att efter att det har tagit slut så kommer människor liksom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 uh, plocka upp de dens delar. Mm. Och så kan du jaga dem också. <laughs> men. Uh, uh, detta är inte bara. Det är inte det enda som finns i det spelet. Utan det finns ju en sån fantastisk story också. Så. Detta spelet har ju liksom allt. Det är ju ett triple A spel mm. uh, så det, Och det kostar ju liksom 650, spännande och sånt där. Uh, men. det, Alltså. De här. Att de har lyckats. Få in alla delar som ett AAA-spel behöver är helt fantastiskt. Det, de har liksom lyckats med allt i yeah. detta spelet. Uh, och inget spel är ju perfekt. Så, alltså det, det finns inget som är det ultimata nah. liksom, uh, spelet, men man kan göra det man, det man har. Alltså man har sin story, man har sina mechanics till exempel. Alltså att detta är ett RPG-spel uh, gör ju att det inte kan ha vissa saker som till exempel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 och man måste ha och spelet måste ha den givna tiden mm. Så att, och det är idén. Den, den har, det är verkligen mycket att göra. Jag har inte kommit långt kan jag säga. <laughs> jag har kommit kanske en femtedel och jag har spelat ja. detta väldigt mycket liksom. Men jag vet inte om du, hur insatt du är i detta, men alla säger att Witcher 3 är, är den bästa av typen av detta spelen. Jo. Tror du att detta är en av de största konkurrenterna till det? Uh, ja, jag alltså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 Samlat på sig några extra saker för att kunna eh, fortsätta. Och det är liksom hör till karaktären när, jag, när man spelar Witcher 3 så kanske man, ja, man går till någon första eller vad det nu är, och säger att eh, ah, ja här liksom, jag är en witch Witchhunter. Eh, och han ser att ah, jag vill att du vi ska döda den här ja, draken. eller vad det är. Och sen så går Geralt då, som hon spelar i väg till en annan första. och bara ah, men, ah, jag kan göra det här istället. Mm. Så att allting man gör är alltid relevant.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 Uh, ja, uh, vi fortsätter yes Har du spelat någonting den här veckan? Det det jag, förutom League uh. så har jag börjat spela igenom Batman-serien Okej. Okay. Alltså Arkham Asylum håller jag på med sen ska jag spela City och sen Night och uh, jag laddar ner det bara för att jag vill ha något roligt single player spel istället mm. för att bara sitta och spela LoL hela dagarna Jo oh, men precis, den känns nog hamn Skönt att komma bort från mm. Multiplayer. multiplayer liksom. Och en tävlingsriktad sida. Mm. Så kan man bara sitta och ta det lugnt. Kolla på en stream. Bara små, småspela lite. Sätta sig in i storyn. Ja. Mm. Och när jag skulle leta efter spel då som jag ville köra. Så sökte jag upp så här, så bra singleplayer-spel. Med typ antingen story eller bara game mechanics. Ah. Och det, det nästan alla sidor nämnde alltid Batman. Speciellt Asylum.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 Jo, att man eh, hoppar från karaktär till karaktär. Ja. Man bara trycker på liksom, ja, en eller två knappar och sen så. Jo, och det är liksom Shane ja. så. Eller count, Counter då. Mm. Eller vad heter det? Stun, eller vad man nu vill göra. Och det är också så här um, att man får Combo Points. Va? Ja. Jo. Men eh, ja, det finns ju några spel som har en liksom combat stylen Och jag tänker mig direkt Assassin's Creed. För det är ju någonting som jag har spelat väldigt mycket. Om man spelar Assassin's Creed så är det man bara trycker på en knapp så bara fortsätter man och shana på andra. Men man har ju sån combo points eller något sånt där. Så att man får inte någon extra attack. Eller där. Ja. Mm. Men det jag, det jag gillar mest med det Batman-spelet är att, eh, även om det är gammalt, så är fortfarande fortfarande väldigt bra skriven. Mm. Den är väldigt lätt att hänga med i och väldigt intressant för man, ah, Speciellt om man gillar då Batman och DC och sånt så återkopplar de till ah, det är massa gamla personer som man kanske inte brukar tänka på som kommer upp hela tiden. Och de tar ju upp alla de här ikoniska, ikoniska som Joker, Harley Quinn. King Pe Penguin vad han heter. Uh, är han med? För inte jag, jag har det. sett hittills. Är... Eller heter han King Pen Penguin? Penguin, Penguin bara. Penguin heter han bara. King Penguin, var kommer det ifrån? King <laughs> Ja, nej. Ah, ja. eh, men det här med story, alltså. hur gammalt är det spelet nu? Jag är inte säker. Jag, jag har inte kollat när det kom ut. Okej, okay. men eh, vi tar inte någon story då. Eh, vad, alltså, vad säger du mer än det? Alltså, hur långt har du kommit då? Eh, jag tror jag, jag ligger på 58% procent igenom. Okay. Så jag är ja, nästan färdig. Det, det tar inte så lång tid att spela igenom hela storyn. Det, men jag förväntar mig inte det heller. Liksom. nej. Det är liksom bara för att man tar det lugnt. Jo. Och sen har jag också de två nästa nästkommande spel liksom, som jag kan spela direkt efter. Ja. Så det, jag, jag har ingen broske, liksom. Men det är det som är skönt också när man spelar spel med story. Man tar det liksom lugnt. Man, eh, ja. Precis som när man tittar på en film. Tänker igenom vilka karaktärer vilka potentiella saker som finns i det här liksom... Ja, vad som kommer komma i framtiden och så. Mm. Hur detta kommer... Ja, hur kommer detta scenario att utvecklas och sådana saker. Mm. Jag är ju... Det är ett nytt spel som har kommit ut. Eller jag vet inte hur nytt det är, men det kanske hade kommit ut när vi hade vår förra podd. Men Outlast 2. Ja. har ju kommit ut. Och jag har jag har inte spelat det, för jag är lite för skraj för att spela eh, skräckspel. Eh, annars hade jag gjort det. Eh, men, det het, men det är ju... Jag har tittat igenom det på Youtube ja. eh, och eh, Playthrough och så. Och, eh, oj. Detta spelet är inte för känsliga personer. Alltså, det Graf, alltså grafiskt och rent så, gore, liksom. Gorigt, så är det värre än vad för, första Outlast var. Det jag är mest förvånad med det spelet det är att det är rated Mature istället för Adult. Oj. Uh, Outlast 1 eller 2? Uh, 2. Det är rated Mature istället för Adult. Uh. Alltså 15 plus istället för 18 plus. Mm. Och det är ändå så mycket Gore. Och, uh, ja, det, är det är ganska grafiskt. Det, det, är ett, det är som en skräckfilm, alltså. Yeah. Om man tänker på ja, men det, det är psykologiskt också. Man, man får, jo, man, man får, man ju får se småliga tankar. Liksom. Det är ju verkligen så. Det är som sa, till exempel, yeah. alltså det här det där är ganska farligt att göra. Uh, alltså. Om man är, jag menar, jag är ju bara 17. <laughs> men jag har ju tittat på såna här grejer sedan jag var liten. Yeah. Och. Uh,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 att det, det ska vara 18-årsgräns på sådana skriksspel. Jag menar visst kan 15-åringar spela det alltså 12-åringar kan också spela yeah. det. Men att det ja att de ska hålla ett exempel tycker jag. Jag tycker de ska fortfarande ska ha 18-årsgräns och hålla ett exempel. Eh, för det är ah. Men om man ser det i dagens läge. Mm. Hur många färder brukar kolla åldersgränsen? ja ah, nej det är de jag tror att när jag skulle köpa ett spel som var för 18 plus jag var 13 ah, ja ja jag fick ska köpa jag. en utan problem liksom Jo, jo, jo. De, men de har inte de kan inte stoppa dig för det utan det gjorde de förr i tiden gjorde de det i alla fall det jag brukar handla när jag var mindre så stoppar de alltid så här. man kollar alltid så jag gammal man var ja ah, ja det är, de var det mest, de de de mest störande som fanns <laughs> sju år ska köpa ett 18 års spel mm, ja. gör det på egen risk ja uh, men Det här med åldersgräns är ett ganska viktigt ämne För yeah. uh, spel Alltså man tänker på Super Mario till exempel Det är ju uh, Det är treårsgräns eller wow. Något sånt Jag tror Super Mario uh, World eller vad heter New Super Mario <laughs> Brothers <laughs> jag tror. Yeah. Uh, Till vi var från sju år Och det är för att man hoppar på... Ja, man mördar ju faktiskt de stackars svamparna. Ah, jo, men, alltså sådana <laughs> saker. Eh, man gör liksom... Ja, ah, man ska liksom jo. klara sig förbi de här sköldpaddorna. Eh, och jag menar, det att jag spelade när jag var fyra. Eh, och det har ju inte... Men det är ju liksom inte därför som de sätter upp de här ja. gränserna utan det är för att föräldrar och de som spelare ska liksom ha en, Förväntan ah, en på förväntning var. på vad det, vad det kan innehålla. Mm. Hur mycket det är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 Det var eh, väldigt mycket så här... Eh, ja, det var en förening eller något sånt där. Eh, Jag kommer inte ihåg. Något, det var så länge sedan. Något för ja, men det var ett företag ja. liksom, som forskade på en varelse från en annan dimension. Eh, och det är liksom det, är det här det djupaste när man kommer så, ja. alltså, så långt in i spelet att det går att komma. Eh, och den varelsen behöver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 Ja, precis. Medan Outlast 2 så är det ju lite tätt över hela jo. stället. Alltså, det är inte långa stunder, men du, du är ändå... Du, du, har, du har faktiskt rätt i det. Om man jämför... Eh, alltså, i Outlast 1 så är det ju det här med korridorer och... Korridorer, det finns typ bara någon enstaka ja, väg. Ja, det är liksom line alltså... linear path. Alltså, det går bara att gå ta den här vägen. De har väl typ vi har markerat med pilar hela vägen, typ. Ja, i, I princip. princip. Alltså, om du inte vet vad du ska göra så är det ju liksom... Föl, följ korridoren. Kommer, ja, följ korridoren <laughs> eller hoppa upp i ja. eh, ventet. Eller vad heter det? Sån här Ventil. eh, ventilen. Ventilen. Eh, ja, men sådana saker. Mm. Och eh, när man i Outlast 2 så är det, det är lite grann det här linjer. Alltså man kan inte ta olika vägar. Nej. Men det är fortfarande lite mer öppnare, som du säger. Att eh, man kan gå in i fyra, fem hus i den här bin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 och Sedan handlar det mycket om, du har en stor handling om religion. och De här bibornas eh, sätt eh, och religion se på och, och hur de ser på religion. Mm. och Det är ju en av anledningarna till varför man blir jagad. Eh, och Jag har lite kritik mot detta spelet. Eh, för det, det handlar ju om att, precis som i Atlas 1, så handlar det om att man är en kille som håller sin kamera, man filmar.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 igår liksom jag vet inte om det kanske är spoiler men det är ju alltså, precis öppningsscenen de är mm. alla journalister ah, jo. Jo, så det är ju alltså ja, för att informera om ah. dem ja, jo, när precis. han kommer därifrån men jag vet liksom. ju inte om han har överlevt från den här platsen Nej. kommit vidare och att han pratar om det sen eller om att han pratar om det till den som spelar spelet liksom för sig själv eller om han håller på att bli psykiskt sjuk och pratar om det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 eh, alltså att man tänker sig att det är en story och sen så är det fler och sen så kan det vara liksom tre, fyra olika stories man tänker har eh, den här pers den här personen dött eller denna personen som har mördat någon eller denna personen som har eh, blivit sjuk i huvudet alltså sådana olika saker mm. eh, och det gör att det bygger upp massa tension och utan spoilers nu så Kommer det aldrig någon vart. Ja. I slutet, så när man har, är klar med det, så känns det inte som att man är riktigt färdig eh, med storyn. Man, man har inte kommit upp till den här slutpunkten, slutklämmen av spelet. Eh, och det beror lite på hur vild fantasi man har. Eh, för om man har väldigt vild fantasi så kan man tänka sig många olika scenarion eh, och att det är mycket olika saker som har hänt i det här spelet. För man plockar upp så här lappar ja. genom spelet och så läser man.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 Och eh, jag har en kompis som är väldigt insatt i det. Eh, och han sa att, han, att Outlast 1 var mycket bättre. Eh, jag vet inte hur mycket vi har spoilat nu. Jag vet inte om det är DLC i Outlast 1. Men eh, ja, vi har ju spoilat Outlast 1 nu för er <laughs> som lyssnar. Eh, men det men... är så gammalt så det är inga spoilers. Ja, ah, det är det är liksom gammalt. man kan tänka så. Ni som inte har spelat det eh, har fått lite bild nu av vad det är. Uh, och Outlast 2 som kommer efter. Är, jag tycker fortfarande det är värt att spela. Ja, jag tycker fortfarande det klart. är värt helt klart att ta del av det. Men man kan liksom inte, om man jämför med typ uh, Resident Evil. Alltså Resident Evil 7 som vi har pratat om tidigare på den också. Mm. Mycket som vi pratar om nu som vi har pratat om tidigare. <laughs> um, det har ju den här känslan av att man kan försvara sig själv.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 Gå bort från den här känslan. Precis som de gjorde i Outlast 1. Men i Outlast 2 så känns det som att de har missat det på något vis. Jaja. Mm. Ah, eh, vi fortsätter. Eh, jag har ju också spelat eh, Dishonored 2. Mm. Och eh, Dishonored 1 har vi pratat lite grann om här i svekaren tidigare. Eh, och eh, Dishonored 2 eh, är en fortsättning. Det är samma story. Eh, och det är ju player som vi har som, ja, som precis som ettan. Ja. Uh, det finns ingen co-op eller någonting. Det skulle vara väldigt kul ifall det fanns någon DLC där det var co-op, men det finns ingen co-op. Det är bara single player. Uh, och Dishonored 2 Jag vet inte ska vi köra berätta storyn i detta eller det är ju ganska relevant? Ja. Uh, jag vet inte uh, riktigt. Jag kan spara den till nästa för då vi kan ju spela med mer innan dess. Uh, vi, vi har jag, jag har inte spelat så mycket ja, precis, Jag har inte spelat klart det. Um, eller vi har inte spelat klart det för du har nej. också spelat det alltså det som är det vi kan börja med att se vilket är väldigt tydligt är ju att man kan spela två olika karaktärer den här yeah. gången. Förra gången så kunde man bara spela, vad heter han? Corvo. Corvo att han, Och denna gången kan man spela hans dotter yeah. som är en empress i det liksom de här, av de här öarna som man spelar på. Yeah. Och Corvo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 Um, men och de här karaktärerna Reagerar lite olika på Vad som händer i Liksom Vad som händer i historien Det är fortfarande samma uppdrag Det är fortfarande samma människor som man uh, Eliminerar uh, Det är fortfarande samma människor som man träffar på Men de reagerar lite olika Och uh, om Man säger så här Emily är ju väldigt mycket mer uh, Våldsam än vad Corvo är yeah. Man känner ju det på Alltså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 ja, det stör inte så mycket gameplayen för mig. Uh, Framedropsen är inte så regelbundna. Det är liksom Skulle väldigt... det vara hela tiden, då är det är förstört. Men om det bara ja. kommer nå enstaka gång då då, vad fan. Ja, det gör inte så mycket. Klaga inte. Nej, precis. <laughs> uh, men uh, alltså det funkar för mig. Alltså jag, jag har ja. inga problem så. Uh, men många på nätet har liksom hatat på detta. Uh, och uh, många säger att storyn är sämre än vad i ettan. Och det vet inte jag än, därför att jag inte spelar klart det. Men eh, jag tycker inte den är så dålig. Alltså hittills så tycker inte jag den märker så dålig. Jag tycker den har gjort ett väldigt bra upplägg. Mm. Um, så nästa gång kommer vi nog prata mer om det. Ja. Absolut. Uh, för jag tycker det är väldigt uh, intressant. Jag har ju spelat mycket Dishonored 1. Mm. Uh, och jag har också gjort de här lite mer hardcore achievementsen. Där man, ja, uh, man ska inte döda någon. Man ska aldrig bli upptäckt.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 För man använder ju liksom runor som man spenderar för att få de här eh, krafterna. Och eh, jag minns en kraft i ettan är att man kan liksom eh, ta ner på tiden. Alltså vad heter det? Eh, inte ta ner på den. Sl alltså sakta ner. Ja, ah, slakta ner. Eh, slakta, slakta, ner. <laughs> slakta tiden. Eh, men sakta ner tiden och eh, och när man uppgraderar uppgraderat en, ett steg till, vilket är väldigt dyrt, kostar mycket runor. Mm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 Ändra vissa äh, vad heter det? inställningar som man kan när man kör på PC. Som att man kan, äh, man kan öka och sänka grafiken och sådana saker. Äh, det har man inte kunnat på Dishonored 1 till exempel till äh, konsol. Mm. Men det här med, vad heter det? Field of View. Mm. F och V. Alltså, det är, det är som att man sitter och tittar genom en liten kikare. Liksom. Man, man ser inte på sidorna så som man gör i verkligheten. Mm. Så det blir väldigt så här. Alltså, man vill ju ha den här alltså man ska säga fish, inte fischa men ja, lite fischa i känslan som man ser ändå på sidan ser mycket samtidigt ja. och det är ju väldigt eh, viktigt för att man inte ska bli upptäckt för att man kan se liksom, två vakter och när den andra vakten går ut ur bilden så kanske han kommer mot dig och då har du inte märkt det eh,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 Level Up, 26 till 28 maj. Vi är med 26 maj. Klockan 3. 3 till 5, ungefär. Ja. Eh, vad vi ska spela avslöjar vi inte. Nej. Ni kanske kan få en hint om ni går in på Facebook-sidan. Ja. Level Up Sweden, eller Sverige. S level Up, ah, ja, Facebook-sidan. Level, level Up Borås, eller ni... så något ja, där. ni kommer hitta det. Mm. Eh, och eh, Så gå in på twitch.tv slash Sweet. Då säger vi så. Det var allt för oss. Det var allt för er då. Ja. Ha det bra. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra.